Ezt mond... Szóval lapozd velem a Mózes első könnyének a 12. fejezetéhez. És olvassuk el az első három verset. Az Úr ezt mondta Abrámnak, Menj el földedről, rokonságot közül, az atyát házából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népét teszlek és megáldalak, nagyját teszem nevedet és áldás leszem megáldom a tégedádókat, és megátkozom a tégedgyalázókat. Általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Három része lehetne ezt itt osztani, amit Isten mond Ábrahámnak, vagy itt még Abrámnak, én valószínűleg mindig csak Ábrahámok fogok majd mondani, de Két ugyanez a személy. Csak majd egy idő után ugye Isten megváltoztatja a nevét. Szóval három részt látunk. Három része van ennek az áldásnak, amit Isten mond Abrámnak. Nagy népét teszlek, nagyjá teszem a nevedet, és megáldalak, megáldom a téged áldókat, és megálkozom a téged átkozókat. És nagyon érdekes, hogyha kicsit visszalapozol az emlékeidben, úgy két hétre visszamenőleg, múlt héten Sándor volt itt és csinált egy előadást, Csip vagy hit, és előtte a 14. fejezetet néztük meg, és megnéztük ugye, a tornének az építését, és azt, hogy Isten összezavarja, hogy összekeveri a nyelveket. És uh, nagyon érdekes, hogyha ezt a néhány ige verset annak a, annak a fejezetnek, vagy annak a történetnek a fényében vizsgáljuk meg, vagy abban azt nézzük meg. És ez, és ez nagyon érdekes, és ezért is mennyire fontos az, hogy nézzük úgy a Bibliát, és nézzük úgy az egészet, és az mindig egy könyvet, de akár az egész Bibliát is, hogy, hogy az egészében mit mutat. És mennyire fontos, látod, hogy ha egy picit visszanyünk és visszakapcsoljuk ahhoz a történethez, akkor azt fogjuk látni ott, abban a történetben, hogy, hogy azok az emberek ott pontosan ugyanezt akarták, amit aztán Isten megígért Ábrahámnak. Akartak építeni egy tornyot, Azt hogy építsünk város téglábor, ugye szurókból, ami majd nevet szerez nekünk, ami megvéd minket, szerezünk magunknak nevet, vagy hírnevet, legyünk híresek, maradjunk itt együtt, legyünk egy nagy népé. És elkezdenek ezen ők dolgozni. Elkezdenek saját erejükből, saját erőfeszítésükből létrehozni ezt. Kicsit olyan, mintha ma ez ilyen elég népszerű, hogy valósítsd meg önmagadat, nem? Tehát ezt már egy hallottad valahol. Valósítsd meg önmagadat. Valósítsd meg az álmaidat, vagy nem tudom. És, és ezek az emberek itt ezt elkezdik tenni. Oké, majd ezt mi megcsináljuk. És, és elkezdik ezt építeni. És nagyon érdekes, nem? Hogyha ha visszalapozol, eh, Isten azt, azt mondta, hogy menjetek el, népesítsítek be a földet, ott mégis, ugye, ott össze ott, ott ö, együtt maradnak, nem engedelmeskednek Istennek. És azt is látjuk, már Nimrodban, hogy, hogy van egy Istentől való elszakadásuk. Függetlenek akarnak, függetlenek akarnak lenni Istentől. Hogy, és azt láttuk ezekben a részekben, hogy minthogyha a napjainkban lennénk. Nem is akkor mint, mint több ezer évvel ezelőtt, mikor ez történt. Mintha az ember ugyanazt tenné, ugyanazzal harcol, ugyanazzal a Ugyanazok a vágyai, ugyanúgy meg akarja magát valósítani, és ugyanúgy figyelmen kívül akarja hagyni Istent. De milyen érdekes, hogy amire az ember törekszik, azt igazából Isten meg akarja adni az ő útján, és az ő módján, az ő akarata szerint. És és azt látjuk, és ha belegondolsz, ha, ha már olvastad mondjuk Ábrahámnak a történetét, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy cseppinthetünk egyet, hogy így, wow, tényleg. Hát azért Ábrahámból az lett valaki, nem? Hát, az, mond ma azt mondanánk, hogy neki úgy sikerült az élet. Hát, mind, minden úgy, minden úgy összejött neki. Amire az emberek vártak, igazából Isten tervében mind végig ott volt. És Isten meg akarta áldani, és meg akarta adni ezt ő számokra. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy gyere, kövessen, ugye kihívja őt a, a, arra a földről, ahol élt, ahol lakott, az ősei földjéről. Gyere el, okod, gyere el a rokonságot közül az atyát házából, arra a földre, amit majd én mutatok neked, és ezt neked adom. És jön az ígéret, hogy nagy népé tesztlek, és a többi, és a többi. Tehát Isten arra kéri Ábrahámot, hogy gyere, kövess engem. És, és mindez, akkor mindezt meg fogom tenni azért a te életedben. Mindez a tiéd lesz, csak annyit kérek, hogy gyere is kövess engem egészségedre. Hasonlóan tűzteni tesz, mint a Krisztin. És tudod, ez annyira érdekes, hogy ott van előttünk ez a 11. és a 12. fejezet, ott van előttünk Ábrahám, és ott van előttünk mondjuk Nimród, ott van előttünk az ígéret földje, ott van előttünk Babilon, vagy Bábel, és az egyik Ijáképezi, bemutatja nekünk e világot, a másik meg bemutatja nekünk Isten tervét, Isten útját, és hogy melyiket választjuk, melyikben, melyikben akarunk lenni, melyikben akarunk mi élni, sétálni. És, és fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy oké, okay, vajon merre megy az én életem most, merre tartok én most? melyikbe akarok én lenni, melyik úton, vagy melyik részben akarok én lenni. Ezek az emberek azt látjuk, hogy saját erőből, saját képességeikből, saját erőfeszítésükből uh, hozták létre ezt a várost, hozták létre az ő életüket, valósították meg azt, dolgoztak, és azt mondják, hogy na majd mi nagyok leszünk. Mi majd ádottak leszünk. De mindezt mi magunknak köszönjük. És milyen érdekes ez, és ez, én mindig le, le, ledöbbenek ezen, hogy, hogy ugyanezt történik most is. Mi történt? Mi lett a történetnek a vége? Egy teljes káosz. Igaz? Mert Isten lejön, összezavarja a nyelveket, mindenki szétmegy, és, és egy teljes ilyen, ilyen zavarodottság lett az egész egy egy szétesés lett. És ez annyira igaz, hogy amikor mi akarjuk az életünket megvalósítani, amikor mi próbáljuk ezeket az áldásokat létrehozni, vagy építeni, mi próbáljuk ezeket így létrehozni, megvalósítani az életünkben, ennek a vége igazából ilyen, ilyen zűrzavar lesz. Hogy egy picit kitekintünk innen erre a világra, akkor uh, próbálja megvalósítani magát ez a világ. Próbálja magát függetleníteni Istentől, és azt mondani, hogy Isten nincsen, Isten nem létezik, Isten nem kell, Isten csak a bénáknak kell, csak azoknak, akik az ilyen mankó, és hát jaj, te hiszel Istenbe, szegény, kis szerencsétlen, de valójában azt látjuk, hogy ennek a vége mindig, egy, egy ilyen szétesés. És majd, hogy megyünk tovább, és megnézzük, megnézzük még ezeket a, a, a lépéseket, ott is azt látjuk, hogy, hogy Isten, amit ígért Ábrahámnak, az meglett. És beteljesült. És az emberek meg mindig dolgoznak, az ember mindig próbálkozik, de mindig azt látjuk, hogy ez szétesik. Hogy ez nem működik. Hogy ez nem tud megvalósulni. Hogy építik, építék azt a tornyot, építhetjük mi is az életünket, de valahogy mindig össze fog dőlni. Valahogy mindig úgy, úgy rogyadozni fog. És az ember megvalósít hatalmas birodalmakat, hatalmas rendszereket, akár politikait, meg gazdaságit, vagy, vagy vallásit, hogy nem tudom, de mindig az összedől. Mindig azt látjuk, ha visszatekintünk a történelembe, hogy ez egy idő után nem áll meg. De azt látjuk, hogy viszont Isten útja, azaz, amiben Ábrahám járt, amikor azt mondta, hogy gyerek köves engem, az több ezer éve Ábrahámtól kezdve, ma is, ez működik. És, és ez létezik. És azok, akik ebben járnak, azok azt mondják, hogy áldott vagyok. Hogy igen, engem Isten megáll, és, és az én életem az épül, és... És igaz rám is, akár amit Ábrahámnak mondott Isten, hogy, hogy megáld engem, és áldottak leszünk. Tehát mi az, amit választunk? Isten arra hív minket, hogy keressük először az ő országát. És az ő, keressük először az ő országát és az ő igazságát. És ezek mind ráadásul megadatnak nekünk. Jézus ezt mondja, hogy gyerünk, keresd először Máté 6.33-ban. Keresd először az én akaratomat, az én országomat. És mindez majd megadatik neked. Né nézzük meg ezeket az áldásokat. Nagy népé teszlek. Hát ez jól hangzik, nem? Hát, Puh. Én leszek majd egy, egy, egy, nem tudom, egy népnek a feje, az őse. Ez úgy, ez úgy tetszene, nem? Mindenkinek. De, de még Ábrahámnak ugye a felesége egyrészt már idősek voltak, egyrészt ö, meddő volt. Tehát ez kicsit nehéz volt elképzelni, hogy ez hogy is fog megvalósulni. De mégis Ábrahám tudjuk, hogy ezt elhitte Istennek, és, és azt, azt tudjuk, hogy később meg is történik. Hogy Isten a megígért gyermeket megadja Ábrahának, és az is, hogy nagy népé lesz, vagy sogaság adja lesz, ami a nevét is jelenti egyébként. Az be is teljesül. És tényleg annyi leszármazottja lesz Ábrahámnak, mint amennyi égen a csillag. És ha belegondolsz ebbe az igényben, hogy nagy népé teszlek akkor ez elképesztő ígéret, és elképesztő az, ahogy ez beteljesült. Isten valójában egy népet formált Ábrahámon keresztül a zsidó nép egy teljesen egyedi, teljesen, teljesen különleges abban, ahogy ők több ezer éven keresztül fennmaradtak hogy képesek voltak fenntartani a függetlenségüket, az identitásukat, az, ahogy saját, 2000 évig saját ország nélkül mégis megmaradtak és léteztek. Ugye azt látjuk, hogyha csak belegondolsz olyan népeknek a történetében, akik, akik, akiknek az országát mondjuk egy másik nép elfoglalta, Ugye azok a népek, lásd mondjuk, Ausztráliát, vagy Amerikát, Észak-Amerikát. Ugye az ottani őslakosok ma már eltűntek. Tehát már ma már nincsenek. Nagyon kevés, nagyon néhány helyen ott vannak, de hogy igazából sajnos, miért mondjuk ez egy szomorú dolog, de hogy ezek eltűntek. Hogy saját ország, nép, saját ország nélkül ezek a népek, ezek eltűntek. Teljesen beolvadnak, és és felveszik az, annak a másik népnek a, a, a szokásait, és, és eltűnnek néhány, év, néhány száz évvel később, vagy néhány száz év alatt. És ugye számtalan ilyen példát láthatunk a, a történelemben. De milyen érdekes, és ebben érdemes belegondolni, és végig zongorázni egy picit, hogy maga a zsidó nép az megtartotta a szokásait, megtartotta a, az, hogy tiszta, tehát nem keverette, tiszta vérűek maradtak. Milyen érdekes, ha csak ha felmész Budapestre, és ellátogatsz arra a környékre. Én, én jártam sokat a, a, ott, ahol nagyon sok zsidó ember él, hogy ott hétköznapi látvány, ezek a pajeszós, fekete kalapos, fekete ruhás, ott a Dohány utca a zsinagóga környékén, ott rengeteg ilyen van. Ott a számtalan ilyen ember ér. És ugye, ők megtartották ezt. Ők mai napig is, ábrahám leszármazotték, tiszta zsidók. Beszélik a nyelvet, megtartják a szokásaikat, a törvényeiket, ragaszkodtak hozzá. És ugye ez vajon hogyan lehetséges? Hogy miért, miért, miért lehet ez? Hogyan történhet ez meg? Ha csak belegondolsz a minden mind nemzetünkbe, mint, mint, mint magyarságba, ugye, minket is mennyi minden hatás ér, a szokásainkat, a régi hagyományainkat, ugye, milyen erőfeszítéssel lehet csak fenntartani, nem? Hogy még én gyerekkoromban elmentünk húsvétkor mindig locsolkodni, a lányaimhoz soha nem jött senki locsolkodni. Nem is baj, tehát nem várom el, nem félrenégyesek, fiúk. De hogy, hogy ez ugye mennyire, ezek a szokások, jó, jó, nem leszünk itthon, ezek a szokások ugye mennyire kihalnak, és hány, hány és hány ilyen van. És már jó, mondjuk azt mondjuk, hogy ó, hát én már ilyen nagyvárosban lakunk, mint Győr, itt már nem. De kis faluban is, ugye, már ezek ott is egyre inkább ezek elfogynak, kihalnak. És az, ami 20-30-40 évvel ezelőtt mennyire tipikus volt, mennyire jellemző volt, azok szépen eltűnnek. Azok szépen eltűnnek. De mégis azt látjuk, hogy amit Isten megígért Ábrahámnak, hogy nagy népé teszlek, az megtörténik, és ma is igaz, és ma is ö, meg megáll ez az ígéret. Um, hogyan lehetséges ez? De jöhetnek az emberek, hú, biztos, tudod, mindenféle ilyen agyafurt uh, ügyeskedéssel, vagy összeesküvés kell, hogy hát, hogy miért is lehet az, hogy a zsidó nép még ma is uh, meglehet, és hogy nem valahova uh, nem keveredett bele más népek közé. Hogy lehet, hogy mégis megmaradtak, hogy meg lett tartva, meg ők védve? Pedig a történelem folyamán, ugye mennyi támadás érte őket? Csak a II. világháborúra gondolunk, ugye Európában az a zsidó üldözés. De ha visszanézel a történelembe egy kicsit, ott is más, is, más országokban, földrészeken is megvolt ez. Ugye a Bibliát nézett csak Eszter könyvében. Ott is látunk egy embert, aki... Valami miatt meg akarta ölni az egész zsidónépet, az egész zsidóságot. És mégis azt látjuk, hogy Isten megtartja, megvédi a zsidóságot, és nem kell, nem, ö, nem, nem hajtják végre azt a halálos ítéletet rajtuk, amit már a király is kihirdetett, hogy ekkor és ekkor ezt majd meg kell tenniük. Vajon miért? Vajon miért lehet ez? Hát azért, mert Isten megígérte ezt. És Isten e, hűséges az ő ígéretéhez. Mennyire, mennyire bátorítunk ez, nem? És ha, ha Isten van, amit megígért, akkor az be is teljesíti. És akkor újból feltártsuk a kérdést, hogy hol akarunk lenni? Ebben a bábeli dologba, vagy pedig a, az Isten ígéretben? A 11. fejezetben, vagy a 12 ben, Melyikben akarok lenni? Én akarok erőködni, vagy akarom, hogy Isten építse az életemet. Zőrzavart akarok, vagy pedig azt, azt akarom, hogy hát ez működik. Ez látsz meg. Több ezer éven keresztül Isten megtartotta őket. Ez lehetetlen. Ez Isten nélkül lehetetlen. Ez is egy ér, egy bizonyíték Isten létezése mellett. Magyarázdál nekem, hogy miért pont ők? Miért pont ők? Hát azért, mert biztosom összes késemjel. De könyörgöm. Több ezer évvel ezelőtt még nem volt ilyen. Akkor még nem voltak gazdasági rendszerek, meg politikák, meg nem tudom. Hol voltak, amikor nem volt országuk, amikor nem volt semmiük? Isten mégis megtartotta őket. Például ugye Eszter könyve. Ott volt már a halálos ítélet a papíron, ott volt a pecsét, hogy Holnap vége. De Isten megmentette őket. És ezt látjuk az egész történelem folyamán. És ez az ígéret, ebben az ígéretben járhatunk mi is. Ez az ígéret lett a tiédbe is, az enyém is, hogy Isten ugyanúgy megtart, megvéd minket. És, és az életünkben van. Azt is mondja, hogy nagyját teszem a nevedet. Mennyire érdekes ez. Ábrahámot Három nagy világvallás is tiszteli. Ugye tisztelik a zsidók, tisztelik a muszlimok, és tiszteljük, mint mi keresztények. Tényleg, Ábrahám egy olyan figura a Bibliában, aki előtt mindenki fél világban vagy az egésznek azt mondja, hogy Ábrahám tényleg király volt. Tehát ő ne már. A muszlimok azt mondják, hogy tőle származnak. Igaz, ugye Hágárból, Hágár és Ábrahámnak a Kapcsolatából ö, jöttek a zsidók, ugye ez ismert, Sára és Ábrahám, és ugye mi is, mint keresztények, ugye ebből növekszünk, ugyanebből. Tehát tényleg Ábrahám nevét tisztelik a világon, mindenütt is elfogadják. A harmadik, hogy akik áldanak, azokat áldom, akik átkoznak téged, azokat megá megátkozom. Milyen elképesztő az, ha visszagondolsz, például, ha olvasod a királyok könyvét, a krónikák könyvét, amikor mondjuk már Izrael ketté szakadt, és hogy milyen hatalmas országok, birodalmak jönnek Izraelt elfoglalni. El is foglalják, ugye harcok itt-ott mindenfelé, Jézus idejében ugye a római birodalom uralkodik Izraelben, azt látjuk, azt látjuk, hogy mindezek a birodalmak szétestek. Nincsenek sehol. Hol van már az Asszír birodalom, hol van Babilónia, hol van Római birodalom, hol vannak? Mert sehol nincsenek szétestek. De Izrael mindig ott virul, a távol keretben, vagy a közel keleten, és ott van, kicsik is földrészen, de ott van, azon az ígéret földjén. És Körbevéve vérengző oroszlánokkal, akik rájuk akarnak támadni, szinte nap, mint nap, és ezernyi-ezernyi ágyücső szögeződik szerintem Izrael felé minden pillanatban, és ugrásra készen, hogy, hogy elpusztítsák őket. És nem egy ilyet lehet hallani, hogy az a tervük, hogy, hogy a tengerbe szorítsák Izraelt, Különböző kísérletek voltak is erre, tehát egy hatnapos háborút, ha hallottatok róla, amikor Izrael több oldalról megtámadják, de ez a pici ország hat nap alatt a környező országokat elrendezi. Lenyűgöző háború volt, ha tudsz róla, olvas róla, elképesztő uh, ilyen taktika, uh, tehát az a, a most nem mit eszembe, az a, az a tábornok, vagy ki vezette ezt az egész hadműveletet, és hat nap alatt, ugye ez is a neve, a hatnapos háború, és vége volt. Egyiptom, Jordánia, és nem is tudom még hány országot így végeztek velük. Isten tényleg megtartja ezt az ígéretét, hogy akiket, aki áldja őket, azt megágyja, akik megátkozzák, azt látjuk, hogy azoknak meg ott vége. És és azt gondolom, azok, azok az emberek, akik gyűlölik mondjuk a zsidókat, vagy különböző ilyen antiszemita gondolataikkal vannak, azokra is igaz ez az ígéret. És és És hogyha ilyen van benned, akkor, akkor gyerek ki ebből, mert ez egy rossz dolog. Ez az antiszemétus egyébként is, tehát bármilyen nemzetiséget, bármilyen nemzetet megítélni bőreszíne miatt, vagy a származása miatt rossz, nem kedves Istennek. Azt mondja az ige, hogy többé már nincsen görög, nincs idő, nincs pogány, nincs idő. Krisztusban egyek vagyunk. De az az ígéret is igaz, hogy, hogy én, én hiszem ezt, hogy, hogy Isten meg is áldja azokat a nemzeteket, azokat a népeket, akik, akik az ő népe a zsidó nép mellett vannak, és azokat az embereket, akik a, a zsidóság mellett vannak. Úgyhogy csak így azt gondolom, hogy, hogy ez jó, jó kiállni mellettük, és, és nem belemenni ezekbe a zsidós dolgokba, meg, meg ezekbe a zsidós zsidós zsidózásba, amikor az ember olyan könnyedén, Így a zsidók, melyre a zsidók mez, Hogy szerintem csak jobb, ha így vigyázol ezzel. Nem, most nem penyegetni akarok, hogy kimész az utcán, és akkor is elcsap az első villamos, mondjuk így jövőben elhéz is lenne. De hogy, így, hogy egyszerűen szerintem, egyszerűen csak így legyünk ebben óvatossak. És azt mondja, hogy általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. A Galata 3.8.90 azt hovasjuk, hogy mivel pedig előre látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette az evangéliumot Ábra Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Ez szerint a hívből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Amikor Isten ezt mondta Ábrahámnak, hogy általad nyer áldást a föld minden népe, Isten ezt igazából az evangéliumot mondta, vagy az evangéliumra gondolt. Itt már Isten látta azt, hogy ugye láttuk, emlékeztel vissza, hogyha visszanézzünk, hogy láttuk a nemzetség táblázatokat, a családfát. Ahogy Ábrahámtól egészen látjuk a Jézusig, ezt a családfát. Hogy, hogy Jézusnak a családfáját ugye visszavezethetjük egészen Ábrahámig. És hogy általában, tehát Ábrahám magván keresztül, Ábrahám leszármazottján keresztül fog áldást kapni az egész világ. Miért? Mert Ábrahámon keresztül, ezen a családfán fog keresztül fog eljönni a messiás. Az, aki megmenti a világot a bűneiből, aki megváltja a világot a bűneiből. Néhány hét is itt a karácsony, jön a Jézuska, igaz? És e, e, ezt fogjuk ünnepelni, hogy, hogy megszületett a messiás hogy megszületik Jézus. És Isten itt már mondja Ábrahámnak, hogy általad fog. Ábrahám még lehet, hogy nem érti ezt, de mi most már ezt értjük, látjuk, hogy, hogy eljön Jézus, megszületik, felnövekszik, ugye elkezd szolgálni, és 33 éves korában megfeszítik, meghal, és harmadnap feltámad. És ugye, ott a kereszten szöndje, hogy Meghalok a világ bűneiért. Kifizetem minden adósságát az embernek. Minden bűn adósságát elhordozom. És ott a kereszten a világ bűneiért Jézus meghalt. Ugye ez az, ami által mi is áldást nyerünk. Mert az ő igazságát kapjuk meg. Az ő halála által menekülünk meg. Az ő halála által lesz nekünk életünk. Az ő fájdalmai, az ő sebei által gyógyulunk mi meg. Hogy Nekünk már nem kell meghalnunk. Nekünk már nem kell sebeket hordoznunk, hanem ő az, aki helyettünk meghalt, aki elhordozta a, a mi ítéletünket, a mi büntetésünket. És ez az, amit mi is érdetünk, és amit mi is tanítunk. Ez volt Istennek a terve már a kezdetektől fogva. Már látjuk, ugye Ádám és Éva bűnbeesése után is, hogy le, jön majd, jön majd az asszony magva, jön majd az asszonynak a leszármazottja, aki a kígyó fejét összetapossa, és, és legyőzi a sátánt, legyőzi a kígyót, aki rávette Ádámot és Évát, hogy egyenek abból a gyümölcsből. És erről már, már ott ott sok-sok ezer évvel ezelőtt Isten már mondta, és, hogy, hogy majd el fog jönni a messiás. Vasárnap beszéltem arról, hogy milyen dicsőséges is ez a szolgálat, miben vagyunk. Hogy milyen, hogy nincs is ennél nagyobb, különlegesebb. a második korintusi levélnek a harmadik fejezetének a, a második felében. Hogy, hogy mennyire lenyűgöző az, az a szolgálat, az, amire Isten hívott minket, az, amit mi megismerhettünk. Hogy ennél nincsen nagyobb. Hogy nem szabadna, hogy más ehhez felérjen. És nézd meg, ha újra, ha csak belegondolsz is, kérlek, gondolkozzatok el ezen, meg, meg forgassátok ezt a szívetekben, meg hogyha rossz kedved van, ha nehéz nehéz mész keresztül, akkor, akkor menj ehhez, ehhez az üzenethez. Mert Isten mit hirdetett már, már Ábrahámnak, te magbod által nyer mindenki Ádámst, a Föld minden nemzetsége. Mit hirdetett már Ádám és éva után az evangéliumot, hogy Jézus eljön és meghal a bűneinkért. Ennyi. Nem gazdagságot, nem tornyokat, nem tudom miket, hanem, hanem az evangéliumot. Ebbe van, ez a lényeg. Ez a központ, erre van kihegyezve. Ez van ott az előtérben, ez, ezt világítja meg minden. Ez van a reflektorfényben. Erre, erre összpontosul minden, erre mutat minden. És milyen szomorú az, amikor keresztényként, meg másra tekintünk. Akkor elkezdünk mással foglalkozni. És Isten ad dolgokat, igen, lehet imádkoznunk, gyógyulásért. Köszönöm, hogy imádkoztatok értem. Ez tök jó. Lehet, hogy azért is gyógyultam meg. Lehet, hogy hétfőn még volt tényleg egy daganatom. Szerdára már mű, vagy kedre. Amikor vették a vért, nem tudom. De imádkozunk. Imádkozunk gyógyulásokért. Imádkozunk ajándékokért. Imádkozunk a lélek ajándékaért, hogy adja az Isten, munkálkodjon közöttünk, hogy, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a karizmákat Isten adja nekünk, és, és hogy munkálkodjon ezen keresztül is, hogy még jobban megismerhessük őt. De hiszem, hogy mindezeknek a célja az, mindezeket Isten azért adta, hogy, hogy az evangéliumra nézünk, hogy, hogy őt megismerjük, amit őt el. És nem azért, hogy ezek elvonjanak minket ettől. És ezzel kezdjünk el foglalkozni. Mennyire szomorú az, amikor az emberek, éppen tegnap Mike volt nálunk, és beszélgettünk egy picit erről is, hogy mondott egy gyűlét valahol, nem Magyarországon, van itt is ilyen, de, de hogy, hogy ezt hirdetik, hogy neked adnot kell, Pénzedet oda kell adnod, és hogy, hogy majd akkor lesz jó neked, és ez nem erről szól. Milyen szomorú, hogy sok helyen ez erről szól. Vagy, vagy hadd mondjak mást, melyik alénkor jakapozni szoktunk, és, és milyen sokszor a, az életünk, vagy azt mondják, hogy a kereszténység, hogy hát uh, hiszünk persze Istenben. És akkor igazából valójában csak egy ilyen hitvallás van mögöttük. Uh, egy hitvallásban vannak, de igazi hit, igazi cselekvő hitük nincs, amiről ott jaka beszél a második részben. Uh, és, és ugye ennyiben kimerül. És akkor megvannak a maguk kis szokásaink, kis cselekedeteink, Kis világunk, de hol az evangélium, könyörgöm. Hol van, hol van az az üzenet? Hol van az, amit Isten mondott Ábrahámnak, hogy hát, általad nyer a Föld minden népe áldást? Hogy ö, általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége? Hol van ez? Hol van ez? Ah, mi így merítkezünk be. Jaj, én ezt gondolom a Szentlélek dolgairól. És nálunk a gyülekezetben ez így történik. És különben is mi így öltözünk, és mi így beszélünk. És, és, de akkor hol van a lényeg? Hát hol van az, amire az egész írás mutat? Hol van az, amit, amit a mennyből így, ilyen hatalmas reflektorokkal így világítanak meg, hogy ding, ding, és így billog meg minden, hogy ez a lényeg, hé, hey, ide figyeljetek. És hol van ez? És mi meg belemegyünk, kiszínezzük, és más, máshová vagyunk, máshová tartunk. Ez a lényeg. Ezt kell vinni. Ezt kell vinni. Ezt kell adni magunknak is, meg az embereknek is. Mert ez erről szól. Ábrahámnak az élete egy olyan élet volt, hogy egy sátorlakó volt. És voltak benne nehézségek, majd mindjárt meg is nézünk néhányat. Ő jövevény volt. Soha nem kapta meg azt az országot, amit Isten ígért. De mármint, hogy, hogy azt a leszármazott ének megígérte, de azok meg is kapták. De, azt látjuk az ő életében is. Hogy ez nem mindig arról szólt, hogy mindig minden tökéletes és mindig minden hepi, hanem szerintem talán Ábrahámnak az életének a csúcspontja az lehetett, amikor ott volt, és azt mondta, hogy oké, okay, ha kell, akkor megölöm az én fiamat is, tudtuk, hogy Isten, Isten persze nem akarja ezt. De hiszem, hogy Isten, hogy Ábrahámot megértette, hogy igen. El fog jönni majd a mesélyes. És szerintem ez volt a csúcspontja az életének, hogy ott fönn a hegyen Isten kinyilatkoztatta neki az ő tervét, az ő akaratát. De az ő barátjának nevezi őt. És szerintem Isten ott elmondta neki, hogy így figyelj, én nem fogok megállni majd. Én nem fogom megállítani az ítéletet az én fiam felett, hanem le fog rá sújtani az én ítéletem. Azért, hogy megmentsem az embert, és, és szerintem Ábrahám ebben így volt, hogy igen, ez a jó, ez a legjobb, hogy, hogy ebben lenni. És hogy, hogy minden más, az pedig úgyis elmúlik és eltűnik. És hogy nem volt Ábrahámnak mindig nehéz, mindig könnyű, azt néz, megnézhetjük a negyedik verstől a 20. versig. Felolvasom ezt. Ábrahám elment, ahogyan azt az úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött hárámból. Fogta Abrám szárajt, a feleségét és lótott, a testvérét, testvére fiát, meg minden szerzéményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Árámban tettek szert, és elindultak, hogy Kánoán földjére menjenek. El is érkeztek Kánoán földjére, majd átvonult Abrám az országon egészen a sikemi szenthelyig, móri tölgyeseig. akkor még. Kánojának voltak ezen a földön. Az úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult Bétátől keletre, eső hegyvidékre, és felül, felütötte a sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott is az úrnak, és segítségül hívta az úr nevét. Azután útnak indult Abrám, és tovább vonult a délvidék felé. Egyszer ényiség támadt azon a földön, ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy ott öt tartózkodjék, mert súlyos ényiség volt azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta a feleségének szárajnak. Nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy, ha meglátnak az egyiptomaiak, azt mondják majd, ez a felesége. Ez engem, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd, hogy a hugom vagy, hogy jó sorom legyen. A ten a teréveden és életben maradjak általad. És így történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomnak látták, hogy nagyon szép az asszony, a fáraó főembere is meglátták őt, dicsérték a fáraónak és elvitték az asszonyt a fáraó házában. Abrámnak pedig jó sorra lett az asszony révén. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgál és szolgálói nőstény, szamarai és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az úr a fáraót és há ő, házát. Abrám felesége Száraj miatt hívatta ezért a Fáró Abrámot, és ezt mondta, mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a, fele, hogy, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a hugod? Csak azért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fog a, fogd és menj. Embereket is rendelt mellé a Fáró, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amiért csak volt. Most már csak ö, röviden. Ugye Ábrahám viszi magával lótot az unokaöcsét, öcsét. Feltártjuk a kérdés, hogy ugyan már miért viszi. Később látjuk, hogy csak fejtörés okoz lót, ö, lót Ábrahámnak. Éhiség támad az ígéret földjén. Ábrahám az helyett, hogy bízna Istenben. Mit tesz? Összepakolja magát, a családját és irányegyiptom. Isten nem mondja, hogy menjen, Isten nem mond neki semmit, hogy ezt meg kellene tennie. Ott mit csinál? Hát ilyen belemegy egy ilyen hát hazugságba, azért, hogy megmentse magát. Ugye ilyen féligasságokat mond, mert igen, a felesége valóban az ő Ja, hogy is van a test. Tehát a testvérének a, vagyis hogy is voltak a. Nem fogok az agyam. Tehát a testvérének a lánya, lánya volt, igen. Szóval, ugye akkor ez normális volt ez a, ez a házasság kötés. És, és hát egy Ábrahám ebbe a kis játszmában. Úgy tűnik, hogy még jól is jön ki belőle, de ez milyen becsapós tud lenni, hogy ah, ez jó kijöttem, nem? De tudjuk, hogy magával hozza egyiptomból hágát, a szobgáló lányt, akitől ugye gyermeke meg, majd megszületik, és ami újból csak fejtörést okoz majd. Tehát Ábrám igazából egy sorozatos baklövéseket követittem Csok Totális csőd, igazából az egész. Nem hallgat Istenre e, maga mögött hagyja a családját és Kánoán Nem bízik e, az úr ígéretében. Nem, nem bízik abban, hogy Isten a, a, ebben a nehézségben, az éhiségben is meg tudja őt tartani. Nem bízik abban sem, hogyha ott vannak, akkor majd Isten megtartja az ő feleségét, és nem lesz semmi baja. Nagyon érdekes, hogy ugye úgy látjuk Ábrahámot, hogy ó, Ábrahám, úgy szeretnék lenni. De most meg, puff, egy kicsikét, hogy lehozzák nekünk Ábrahámot, ugye a, ugye a mi hétköznapi szintekre, hogy mégse egy ilyen emberke volt a hitatja. És ez nagyon bátorít, amit olvastam, hogy a hit, amire Isten hív minket, az nem olyan hit, amiben nem lehet hibázni. Hanem egy olyan hit, amiben lehet és kell növekedni. És igazából ezt látjuk itt is, hogy Ábrahám is, aki nagyon sokszor tényleg nagy példá előttünk, ahogy hitben járt, és elhitte Isten ígéreteit. De azt is látjuk nagyon sokszor, hogy ő hibázik. És tudod, amikor te jársz az úrral, hogy mi járunk az úrral, ez nem azt jelenti, hogy uh, mi nem hibázhatunk. Ez nem azt jelenti, hogy akkor bátran hibáz. <gül> nem, ez azt jelenti, hogy igen, ebben a hitben lehet hibázni, ahogy Ábrahám is hibázott, és az összes elődünk hibázott, és mindjárt hibázunk. De azt is látjuk, hogy a hitünket az lehet erősíteni. Hogy a hitünk az tud növekedni. Hogy a hitünk az bátorodhat, az erősödhet. Ahogy Istennel járunk, és megtapasztaljuk őt, ahogy megyünk vele, és kilépünk, és azt mondjuk, hogy hó, tényleg, Isten megígérte, én kiléptem, és ott akkor ez a következő alkalommal, amikor egy ilyen helyzet elé állunk, akkor ez bátorítani fog, nem? Akkor visszámlékszünk és azt mondjuk, hogy... Na. És, és erősít is, igaz? Minden egyes ilyen alkalom azt a szellemi emberünket egy pár kiló izommal megrakja. És, és gyúrtunk egy picit arra a szellemi részünkre. És ez nagyon fontos és hogy kell is. De ezt tudod, úgy fog működni, ha hétben jársz. És lép ki hétben. Hát fejezem be ezzel, majd egyszer elmesélem ezt így részletesebb, hogy Isten mit csinálta nem ezen a héten. De de ez volt. Hétfőn elmentem útrahangra, útrangos orvos nem nagyon mondott semmit, csak mondta, hogy menjek el a házi orvoshoz, szegényke neki hagyta meg a fekete lemest. És akkor az áziórós mond, közölte velem, hogy hát Péter, ez egy ilyen daganat a máján, és menjen el sürgősen CT, stb. Tehát ezt képzelni, azért ez milyen lehetett. Ugye is csak szerdán derült ki, hogy még nem az. De tudod, hogy kapaszkodjak Istenben, És Isten adott egy ígéretet, hogy a harmadik napon álljon a feltámadás. Én egy kicsit menekültem Isten elől dolgokban, kicsit olyan voltam, mint Jónás, de Isten azt mutatta nekem, hogy jön a harmadik nap. A szetha ki fog kötni a gyomrából. És ezt ígérte, tudtam, hogy ezt Isten nekem mondja. Azt is ígérte Isten, hogy a gonosz kikért téged, de az életedet nem veheti el. Ezek mindig életek voltak. Mindig életek voltak. És ezekbe kapaszkodtam. És nagyon nehéz volt. De tudod, és mondtam a Krisztinek is kedden, hogy Isten ezt mutatta, ez az ígérete, hogy jön a harmadik nap, és jön a feltámadás, jön a cethal, és kiköp. És mondtam még egy pár embernek ezt, és féltem ezt kimondani, mert, mert mi van, ha nem? Hú, milyen ciki ez igaz, félre Istent, én a nagy pásztor, és akkor hát hogy lehet ez? De, de Isten hűséges volt, és tényleg eljött a harmadik nap, és kiköpött a szethal, azt mondta az orvos, minden vizsgálatra negatív az eredménye, minden, nézem meg! Nagyon jó fáj volt a doki, azt mondta, ne értelemben, de így bementem, leültem, azt mondta, nem most csinálunk magából beteget, azt mondja, eddig semmi baj nem volt. Most azt mondja, zsák számra fogja szedni a szanaxot. Azt mondja, minden eredménye negatív. Semmit, ne nem neked, én a tezték, én nem ez egy olyan lecke is volt, hogy tehát hitben kapaszkodni Isten szavába, ígéretébe. Ő ezt mondta, akkor én ebben bízok, ebbe kapaszkodok. És növekedtem és ez egy olyan növekedés ami nagyon kinkeserves volt. Tehát ezt tudod, amikor, ha már valaha tényleg gyúrtál egy picikét, vagy, vagy, vagy, vagy futottál, vagy sportoltál valamit, és tudod, hogy akkor van növekedés, amikor úgy érzed, hogy itt a vég. Tehát, hogy még egyet már nem tudok belenyomni a súlyba, de akkor még bele kell nyomni egy kettőt hármat, és akkor fog. Akkor lesz. Vagy amikor úgy érzed már, hogy én most már többet nem tudok futni, hogy én már képtelen vagyok, akkor mély. És akkor fogsz, akkor fogsz, akkor jön a növekedés. Mert amikor úgy érzed, hogy nem bírom, és abba hagyod, akkor akkor a maradsz. Akkor ugyanakkor a maradsz. És ez ugyanígy igaz a hitenkre is. Ha úgy érezzük, hogy ennyi pirok, kész, akkor ugyanott maradunk. De amikor belemegyünk ilyenekbe, hogy OK, oké, uram, én ezt elhiszem, nagyon nehéz, és szenvedtem, el tudott képzelni, hogy szerdá reggelre mit éltem meg. Hogy nagyon nehéz volt, és nem akarok itt most, nem, nem attól féltem, hogy meg kell hallom, hanem sokkal jobban féltettem a családomat, a Krisztit, a gyerekeimet, hogy mi lesz. Mi lesz majd velük. És megállt, persze az egész több, persze, hogy be voltam tojva, nem arról van szó, nem vagyok én itt ilyen nagy, ilyen bátor, de hogy, de hogy kapaszkodni ebbe. És így jön a növekedés. Hogy nehéz volt, hogy ilyen szenvedés volt, de menni ebbe, menni ebe, csinálni, végigcsinálni. Még nyomom bele, még nyomom bele. És tudod, lép ki te is, hitben, amire Isten hív, bátorít téged. És így fogunk növekedni. Lesz benne bukta? El fogunk bukni. Igen, Ábrahám is. Hi, ebben a... Ez a jó. De ne érts félre, hogy hibázhatunk. Hogy Isten nem ott fölöttünk úgy, hogy hibáztál. Kész. kész. És abban ab, a pillanatban egy hatalmas nagy ilyen malomkő. és kész véget. Már egyszer hibáztál. Milyen jó. Nem erről szól, hogy hibázunk. Hogy hib hanem hibázhatunk. Isten jön és helyreállít. De lépj bátran ki ebben. Mert ha nem fogsz kilépni, akkor össze fogsz sorvadni, össze fog esni az életet. Akkor hidd egy ilyen kis, ilyen összehaszott öreg ember leszel. Bátor, hogy lép ki! Lépj ki! Nekem nagyon erős volt ez a hét, de, de nagyon sokat erősödtem is. Most fizikailag tényleg padlón vagyok, tehát én hazamegyek, is. Halszom. Én most három napig szeretnék aludni csak. Mert előző három napban semmit nem aludtam. Meg nem ettem. Most szeretnék enni, meg aludni. <gül> És most kezd már visszajönni. Hét kilót fogtam. Hét kilót fogtam az elmúlt két hét alatt. Nem látszik? <gül> Jó technika, igaz? De... De... Na, én meghozom, befejezzük. Uram, köszönjük neked ezt a délutánt, ezt az estét, és segíts nekünk, Uram, hitben járunk, segíts kilépnünk, segíts uh, uh, bízni a Te ígéretedben, a Te szavaidban, Úr Jézus. És köszönöm, hogy azok mindig igazak, és hogy, hogy mindig, amit, amit Te mondasz, az, az meg is valósul. Köszönjük, hogy ezt látjuk Ábrahám életében is, abban, hogy őt nagy nemzetté tetted, Uram, ma is ezt látjuk, és köszönöm, Uram, hogy, hogy amit te nekünk ígérsz, azt, azt meg is cselekszed, véghez is viszed. Úr Jézus, köszönöm neked, köszönjük ezt, és segíts nekünk, így élünk, így járunk. Áld meg az esténket, a, a hétvégénket, áld meg a vasárnapi Isten tiszteletünket, hozzá, Uram minnyájunkat, és építs is bátoríts künket. Jézus nevében. Amen.